1, 10, та у Галицькій Гуцулів, за згаданими винятками, вся решта українського населення, підсумовує Федір Волк, у значній більшості має рівні носи. Рівний профіль носа треба, констатує Волк, зачислити до характеристичних ознак чисто українського типу. Порівнюючи довжину верхньої кінцівки українців та інших народів, Федір Волк твердить, що рука українців коротше за руку Великоросів – 46,2 та Білорусів – 45,6, але трохи більше за руку південних слав'ян, у герцеговинців – 44,1. За довжиною ніг Федір Волк, посилаючись на вчислення Івановського, відносить українців до групи племен –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 Свого часу деякі російські та польські вчені намагалися заперечувати існування українського народу як антропологічної цілости, зараховуючи українців або до росіян, або до поляків. Досліди Федора Волка та його учнів остаточно спростували ці твердження, довівши їх безпідставність. Антропологічний тип українців виказує цілковито самостійність супроти польського, білоруського і великоруського типу, констатує Рудницький. Поляк, білорус та росіянин антропологічно стоять дуже близько один до одного, українець у свою чергу дуже відрізняється від усіх своїх сусідів і з антропологічного погляду займає цілком самостійне місце. Це твердження, згідно з яким українці виказують якнайменше антропологічної подібності з поляками, білорусами та росіянами, тоді як у свою чергу всі сусідні з українцями народи виявляють між собою велику подібність і близьку спорідненість, безпосередньо пов'язане з іншим, а саме з вказівкою на антропологічну близькість українців до південних славян, Українці, пише Волк, безперечно найбільшу спорідненість виявляють з південними та західними, за винятком поляків, слов'янами. Твердження це йде цілком в річищі загальних антропологічних концепцій, розвинених такими видатними вченими, як географ Елізе Реклю та антрополог Амі, Намі. Уже в 80-х роках 19-го століття відомий віограф Елізе Реклю відзначив близьку спорідненість українців з південними слов'янами. Наприкінці 19 століття французький антрополог Амі ділив усіх слов'ян на дві великі групи: групу великорослих брахіцефалічних з темним волоссям та нижчу на зріст з Брахіцефалією і ясним волоссям. До першої групи Амі зараховував Сербів, Хорватів, Словаків, Чехів і Українців. До другої Полабів, Поляків, Білорусів і Росіян. Подібний поділ прийняв також Денікер. За його сприйняттям українці належать до так званої динарської Адріатицької раси. Тим часом, як поляків і росіян, Денікер відносив до раси. Згідно з поглядами Амі і Денікера, пише Вовк, їх, українців, слід зачислити до так званої адріатицької або динарської раси, яку ми воліли б назвати слов'янською, або, як висловлюється, рудницький в чистому вигляді. Ця динарська раса затримувалася переважно тільки в південних слав'ян та українців, тим часом, як, додає автор, північнослав'янські нації виявляють значні чужинні домішки.